לכבוד <פוטם> התוכנית של היום החלטנו לעשות לכם משהו קצת שונה ובמקום לעשות סתם קטע החלטנו לכתוב uh, דקלום קצר לקוח מעברי התחנה אז כל אחד קורא שורה uh, אתם מוכנים? אני מוכן איבדתי uh, את הטקסט מה עשית? איבדתי את הטקסט, היה בעיה עכשיו זה הזמן להבטקסט לא משנה, תמציא, לא משנה קדימה טוב, אני אנסה ומוכן? כן מוכן? כן יופי. טוב, נתחיל שורה ראשונה יש תחנת רדיו אחרי הרמזור ממנה לא רוצים לעזור עם מדיח כלים, מקרר של המקור. במקום של... מה? עם מדיח כלים ומקרר של מה המקור. מה זה, מה? נו, מה, אתה לא יודע מה זה מדיח. מה, מה, מה, מה הקשר לשיר? זה מתחרז עם רמזור. תנסה משהו אחר, טוב? מההתחלה. יש תחנת רדיו אחרי הרמזור. ממנה לא תרצה לחזור. מקום בו לך, רוצים לעזור. עם מדיח כלים ומקרר של המקור. מה אתה לא מבין? תשנה, <laughs> תשנה. <laughs> אוקיי, אוקיי, רוכבים על גמל, מנגנים בכינור. מה הכינור? מה? מה, מה, מה? את רוצה? מה? אתה רוצה? אמרת משהו שונה. משהו קשור. אתה לא אמרת משהו כזה. זה נכון, אתה לא אמרת. מה זה משנה, אמרת, לא אמרת. לא אמרת. 100 שקל! בואו נעבור לבית השני. ת, תן לי להתחיל הפעם. בתחנה שלנו יש הכל. פטיפון דיסקים, אולפן די גדול. שישה מיקרופונים בצבע סגול. וגם כיסאות שעולים 100 שקל. אה, וגם כיסאות שעלו 100 שקל. מה? 70. ח... כמה? חרוז! לא? איפה החרוז? פחות. עולים פחות הכיסאות. תגיד לי, מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה? תן לי שיר, זה דבר יפה, פיוטי. היופי שבשיר זה החרוזים שבו. הוא אמר אולפן גדול, מה מתחרזים עם גדול? רמקולים. רמקולים מתחרזים עם גדול? לא. עם גדול מתחרז לעמול, לסחול, לגדול. תגיד לי ליאור, מה אתה רציני? אתה מדבר איתי כמו הפסטיבל פה? מה אנחנו בשעת יצירה? שעת די, שעת רגע. יוסי השנה טוב, טוב, בית אחרון, תתחיל אתה אולי ישתנה המזל. כן, בסדר. יש תחנת רדיו אחרת. בית אחרון, אתה רוצה שהוא יתחיל עכשיו להביא מקרר של המקור? אוקיי, בסדר, בסדר. את הריטינג ברדיו מודדים בגרף. יש מעליד ויש גם ברנף. ואם תרצה אותי לבד... מה? ברנף אמרתי. מה זה ברנף? לא, תגיד מה זה ברנף. אתה אמצא את הרצל, נכון? לא אמצא. אז מה זה ברנף? ברנף זה... כן. נו, כן. לא, לא המצאתי no, ברנף. נו, אז מה זה ברנף? לא המצאתי. נו. No. ברנף זה. כן? ברנף זה... כן? הח... זה... כן? תיכף נדבר כן. כבר. No. ברנף זה החיה שאוכלת בזה. חיה? שאוכלת בפינה של הקירות שם. זאת ברנף. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ברנף. אין דבר כזה, אתה ראית פעם ברנף? לא. מישהו ראה פעם ברנף? לא! אין דבר כזה. בג'ונגל, היא והאימא שלה... גם עכשיו שאני חושב על זה, כן, אז יש כזה מין חיה כזאת איש שהולכת בג'ונגל, היא עושה הפולק, הפולק, נכון, הפולק, ככה היא עושה הפולק, בפינות של החדר, עם האף הזה, הפולק. שיחקת אותה, כולם דברים כפייס. הפולק. אני רוצה לציין שהברנף נתרם על ידי שמוליק חטף. ספרו על זה אתם בעצם. יש חיה שקוראים לברנף. נתרמה על ידי שמוליק חטף. שנוטה לפעמים לתקוף מאחור. והוא גם תרם מקרייר של המקור. זה מתאים, זה מתאים. נכון. הפולק.